și în cer și pe pământ, el mi-ta și sfânt. Preotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, programul I054 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se începe cu versetul 48 de la Evanghelia după Ioan din capitolul 4. Înainte de aceasta, am să vă citesc o pățanie, puțin cam lunguță, dar nu grozav de lungă, din viața unui credincios slujitor al lui Dumnezeu, care obișnuia să își raporteze gândurile, simțurile și planurile și tot ce era în viața lui, direct cuvântului lui Dumnezeu. Povestește Dumnezeu sub titlul Dă banii la săraci, următoarele. Într-o dimineață am citit Ezechiel 6 cu 14, unde zice, îmi voi întinde mâna împotriva ta. Atunci când aceste cuvinte mi-au fost spuse, domnul era existența mea. nu e așa că interesant? Eu aveam un demn din partea domnului să lucrez pentru el, iar domnul se angajase să-mi plătească o cameră. Era un ger mare, iar lemnele, mâncarea și alte cheltuieli secundare erau destul de ridicate. Dar viața îmi era zilnic o minune. Dumnezeu mă hrănea și el se îngrijea de mine. Dumnezeu este foarte bogat și m-a ținut bine. Aceasta o puteau spune și cei ce veneau în contact cu mine, în special cei săraci. Desigur, eram al domnului, ai lui erau banii, iar eu eram numai administrator. Însă, din râvna de a ajuta pe cei săraci, am recurs la o metodă rea de mulțire a banilor. Tatăl meu ceresc însă n-a vrut ca eu să mă fac comerciant să mulțesc banii pe care el mi-i dădea. Am simțit nevoia să mărturisesc păcatul la cei cu care eram în legătură. Am mărturisit. Am simțit că greșeala mea, deși făcută din râvnă pentru Domnul, era mare și că va fi pedepsită de el. Când am deschis Biblia, am citit, Ei voi întinde mâna împotriva lor!" Dragostea lui Dumnezeu mă pedepsea. Am înțeles că Dumnezeu nu va mai trimite bani un timp oarecare. Am căutat să văd ce sumă aveam la mine. După ce am văzut, spre surprinderea mea, am auzit vocea Duhului care îmi spunea, Mergi imediat și dă toți banii la săraci!" Doamne, să-mi cumpăr o pâine mai întâi, am zis eu, ca să am de mâncare pentru ziua de astăzi. Nu, mi-a răspuns duhul. Mergi imediat și dă toți banii la săraci. Hm. Dumnezeu nu mi-a dat voie să-mi cumpăr nici măcar o bucată de pâine, așa că am strâns toți banii din toate buzunarele și din sertare și m-am dus să îi împăr la săraci. Aflați că niciodată nu i-am găsit pe săraci mai greu ca în dimineața aceea, parcă și ei fugeau de banii mei. Domnul însă era aproape de mine, ca de obicei. Așa că îndeplineam cu ușurință voia lui și poate tocmai faptul că simțeam așa de aproape dragostea lui Dumnezeu îmi producea durere. De ce am procedat eu așa de ușuratic cu banii Sfinței Domnului? Mă gândeam. După ce am scăpat de toți banii, eram curios să văd cum îmi va da Dumnezeu de mâncare. Era mai mult ca sigur că tatăl mă va hrăni, pentru că dragostea cea mare nu poate îngădui ca fiul care a făcut o mică greșeală să stea flămând. În ziua aceea, tatăl mi-a trimis cu prisosință de mâncare, dar nu bani. A doua zi, același verset îmi spunea sus și tare că sunt încă sub disciplină corecțională. Mâncarea am primit din berșug, bani însă nu. În acest timp eram într-o stare plină de binecuvântări. Prezența lui Dumnezeu era în toată puterea în mine și în jurul meu. Domnul mă ducea la lucruri în spitale, sanatorii, cârci, pușcării și el îmi dădea succes în toate. Totuși, în conștiința mea eram rușinat că el nu-mi putea încredința bani. A treia zi pe la amiază, Dumnezeu mi-a trimis din nou banii necesari pentru mine și pentru cei ce aveau lipsă. Ce dulce, scumpă, frumoasă și minunată este mustrarea Domnului. Din această lecție am învățat cu prisosință că Domnul trebuie să-și aibă întâietatea în toate și tare des, când facem lucruri bune, dar fără călăuzirea Lui, întristăm fața Lui plină de bunătate cerească. Întâi trebuie să vină predarea noastră, apoi faptele noastre din călăuzirea Lui. Omul Sfânt trebuie să aibă și bani sfinți, iar acei bani nu se pot îndrepuința decât numai după îndemnul Domnului. Sunt convins că cei care l-au cunoscut pe fratele Nichifor Marcu au recunoscut imediat că aceasta este una din multele întâmplări minunate din viața Dumnealui acestui om care, deși foarte învățat, umblă în mod atât de simplu cu Dumnezeu stătea de vorbă cu el, lua cuvântul așa cum era scris, se supunea disciplinei cuvântului lui Dumnezeu ori de câte ori i-o trimetea în aceeași măsură și cu aceeași bucurie cu care primea și bine binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Din pățania Dumnealui putem să învățăm și noi că dacă suntem astăzi în lipsă s-ar putea să fie datorat și faptului că atunci când Dumnezeu ne-a dat nu am administrat cum trebuia lucrurile lui pe care ni le-a dat și astăzi trebuie să ne țină sub pedeapsa lui binecuvântată. Pedepsele lui Dumnezeu poartă în ele o binecuvântare tot atât de mare, absolut egală cu binecuvântările lui, pentru că pedepsele pe care ni le administrează atunci când este cazul, fac loc binecuvântărilor pe care vrea să ni le primită și nu ni le-ar putea trimite dacă nu ne-ar face mai întâi corectarea vieților noastre. Așadar, iubiți ascultători, să învățăm să primim cu umilință și cu bucurie tot ceea ce ne trimite El acum, să învățăm să ne adresăm și noi Domnului în mod simplu, cum se adresa acest om, să învățăm din cuvântul Lui să primim pe toate și apoi Dumnezeu, când ne va scoate de sub disciplină, va putea să ne folosească din plin, cum ne folosea și înainte. Mai fac o mențiune. Vorbește aici Dumnezeu despre un sfânt, trebuie să aibă bani sfinți. Trebuie să fim foarte atenți și la aspectul acesta mai ales în zilele de astăzi când bani nesfinți, bani păcătoși se pot procura pe toate drumurile. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvintești în ascultarea mesajului care ne stă înainte, în așa fel încât să învățăm și noi drumul acesta direct și simplu la tine, să stăm de vorbă cu tine, să te întrebăm și tu să ne răspunzi și să învățăm să primim din mâna ta tot ce ne trimiți spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 sii o Fiu mai în inima mea. ascultători, ne începem așadar studiul lecțiunii noastre de astăzi cu versetul 48 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 4, unde ni se istorisește vindecarea fiului slujbașului împărătesc cu ocazia reîntoarcerii Domnului Iisus în cana din Galileea. După ce slujbașul împărătesc a venit la Domnul Isus și l-a rugat pentru vindecarea Fiului Său, în versetul 48 ni se arată următoarele. Isus i-a zis, Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Despre minuni trebuie să spunem că sunt necesare numai pentru cel care nu are credință, pentru cel care nu are un organ duhovnicesc, ca să vadă mântuirea cea mai mare, adică mersul maestuos al lui Dumnezeu în mijlocul creațiunii sale, lucrarea lui permanentă în lume, începând cu cele mai mici lucruri și armonia desăvârșită în elementele care alcătuiesc materia. Minunile sunt necesare pentru cei care nu se mai pot folosi de logică, pentru cei care nu mai au o minte sănătoasă ca să judece faptele, atât cele istorice cât și cele zilnice petrecute în lume. Un fir de iarbă pus la microscop poate ține o predică covârșitoare despre existența lui Dumnezeu, oricui este capabil să înțeleagă minunile dintr-un fir de iarbă. Minunile sunt deci necesare pentru cel care nu primește Biblia ca pe cuvântul lui Dumnezeu, acest adevăr sfânt și neschimbat, care trebuie primit și crezut. Prin cere spuse însă nu vrem să abatem pe nimeni de la marele adevăr biblic că Dumnezeu lucrează și prin minuni, ca să întărească astfel adevărul său în mijlocul făpturilor sale pământești. Nu, nici de cum. Departe de noi gândul acesta. Minunile au marele lor rost în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul Iisus le-a folosit din plin atunci când împrejurările cereau acest lucru, pentru ca adevărul învățăturilor sale să fie primit și crezut de cei ce-l ascultau. La fel și prin apostol și prin toți marii slujitori ai Evangheliei, Domnul Isus prin Duhul Sfânt, a lucrat și lucrează prin semne și minuni la întărirea Evangheliei sale pe pământ. În versetul de mai sus, Domnul Isus nu se îndreaptă cu răspunsul numai către tatăl copilului, ci mai ales către poporul care era de față, popor care nu credea decât dacă vedea minuni. Accentul deci nu cade pe credință, ci pe semne și minuni. Spune Domnul Iisus aici, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Domnul Iisus dojenește, dar nu dojenește credința în minuni în sine, căci era doar calea pe care mergea el ca prin credința în minuni să călăuzească pe oameni la credința în cuvântul său, ci el dojenește curiozitatea și plăcerea firească după minuni. El arată că există o treaptă superioară a credinței, aceea care nu se sprijinește pe vederea semnelor și minunilor. Mai arată apoi că cei care caută semne și minuni nu caută cu adevărat împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Prin minuni, Domnul Isus voia să întărească credința în cele nevăzute de ochii firești și nici de cum să o desfințeze. El învăța pe ascultătorii săi să se adune în lăuntrul lor și să cugete la adevărul învățăturilor sale și prin acest adevăr să se înalțe din cele văzute spre Dumnezeul cel nevăzut. În versetul 49, iată reacția slujbașului împărătesc, cela care venise cu mare durere să vindece pe fiul său la Domnul Isus față de spusele Domnului. Citim versetul 49. Slujbașul împărătesc i-a zis. Doamne, vină până nu moare micuțul meu! E frumoasă și lăudabilă grija pentru viață, pentru păstrarea ei, căci dacă nu este viață și sănătate, ce mai folosesc toate celelalte lucruri pe pământ? Iată un adevăr de care să știți, trebuie să ținem seama. Dar adevărul acesta este valabil și pentru viața cea nouă și veșnică, pentru viața duhovnicească primită prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Cim folosesc toate bunurile acestei vieți trecătoare, dacă nu am grijă de viața și sănătatea duhovnicească, de care atârnă adevărata fericire? Cim folosește să câștig toată lumea aceasta, dacă pierd veșnica împărăție a lui Dumnezeu? Iubiților, să ne facem bine socoteala, să nu fim ca un negustor nepriceput care dă lucruri scumpe pe lucruri ieftine și vechi. Deci, slujbașul împărătesc i-a zis Domnul Isus, Doamne, vină până nu moare micuțul meu. Să nu pierdem prilejurile. Încă o dată spun, să nu pierdem prilejurile, căci nu ne mai întâlnim niciodată cu ele. Să avem mare grijă să nu pierdem nici prilejul acesta, când prin undele de radio ni se transmite voia lui Dumnezeu, chemarea lui ca să-l primim ca mântuitor. Iar către cei care l-am primit ca mântuitor, să-l primim ca domn și stăpân al vieții noastre. Să nu pierdem acest prilej, ci să-l folosim din plin, împlinind în tocmai înainte de a se încheia încă programul tot ceea ce ne îndeamnă Duhului Dumnezeu. Cei care nu l-am primit să-l primim, iar cei care l-am primit ca mântuitor, să-l primim și ca stăpân al vieții noastre. Să folosim acest prilej, că nu știm dacă ne va mai fi oferit altul încă vreodată. Să nu lăsăm să se stingă ultima scânteie. Cu ce mai putem reaprinde focul? Cea mai simplă înțelepciune ne învață lucrul acesta. Macină-ți greul câtă vreme bate vântul, spune un proverb englezesc. Iar un alt proverb, tot englezesc, zice, Cel ce nu vrea când poate, nu va putea când va voi. Până dar, un înțelep grec, a prins bine acest adevăr când a spus, Prilejul are o scurtă durată la muritori. Doamne, vină până nu micuțul meu, se ruga slujbașul împărătesc de Domnul Iisus. Cum s-a zis mai sus, este frumoasă și lăudabilă grija pentru viață, grija părinților pentru viața și sănătatea trupească a copiilor. Nici o altă ocupație nu este mai importantă pentru un părinte decât apărarea sănătății copilului. Lasă totul baltă și fuge la medic atunci când copilul s-a îmbolnăvit. Dar când copilul cade în brațele unui păcat, ale unui viciu sau ale unei prietenii primejdioase, ce fac atunci părinții? Zice Sfântul Ioan Gure de Aur. Când tu vezi pe un om rău că bate pe copilul tău, te supe, te mâni, te aprinzi și nevălește asupra făptașului. Dar când vezi pe satana în toate zilele rănind și bătând pe copilul tău și amăgindu-l la păcat, te uiți cu nepăsare și nu cauți să mântuiești pe copilul tău. Era o zi de sărbătoare. Într-un sat, doi părinți, tata și mama, stăteau la poarta casei împreună cu câțiva vecini și făceau mare haz de jurăturile și cuvintele urâte pe care le rostea micuțul lor. Din întâmplare, a trecut pe acolo un credincios și auzind ce ieșea din gura copilului, a zis părinților. Parcă ar fi un om mare, așa în jurături rostește copilul. O, da, răspunsele mândrii părinții, e un copil deștept care într-adevăr dă semne de om mare. Dar de rugat știe să se roage? Zise din nou credinciosul. Eh, pentru aceasta este prea mic, spusele într-un glas părinții. Doamne, vină până nu mare, micuțul meu! Dragi părinți credincioși, aduceți pe copiii voștri la Domnul Isus sau pe Domnul la copiii voștri, prin pilda vieții voastre, ne lăsând să treacă timpul și prilejurile. Până nu mor cu totul în brațele lumii păcatului, până nu se despart de voi ducându-se la rosturile lor, aduceți-i la Domnul. Veți răspunde de ei dacă n-ați făcut tot ce a târnat de voi pentru mântuirea lor. La rugămintea aceasta insistentă a slujbașului împărătesc, Domnul Iisus, în versetul 50, versetul următor, răspunde Dute, căci fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Iubiți ascultători, Trimiterile Domnului Isus sunt trimiteri ale vieții și ale mântuirii. Toți câți vin la El cu credință, pleacă mântuiți, vindecați și cu o nouă putere de viață. El este pâinea vieții și cine vine la El cu gând să mănânce, nu va fi izgonit afară. Domnul Isus n-a trimis pe nimeni de la El fără har, n-a trimis pe nimeni la o sândă, n-a trimis pe nimeni în altă parte pentru împlinirea nevoilor. Nu. El totdeauna a chemat sufletele ca să le dea harul său felurit și veșnic. O singură dată va spune El, duceți-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea și această trimitere va fi în ziua judecății, când vor fi date pe față faptele fiecărui om. Atunci, toți cei care au respins conștienți pe Domnul Iisus felul lui de a fi, vor fi trimiși în locul pe care de fapt ei singuri și l-au ales. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Da, orice trimitere a Domnului Iisus, acum, în vremea Harului, este viață. Dar, ca ai Domnului Iisus, cum sunt trimiterile noastre? Sunt trimiteri ale vieții și ale mântuirii? Sunt trimiteri ale păcii și ale dragostei? Și dacă sunt așa, sunt pentru toți oamenii la fel? Nu cumva suntem părtinitori? Iată întrebare la care trebuie să răspundem în nostru cu toată seriozitatea, cu toată sinceritatea și cu smerenie. Dumnezeu ne cunoaște. Dute, i-a zis Isus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Isus și a pornit la drum. E prima minune pe care a făcut-o Domnul Isus de la distanță. Totuși, minunea aceasta n-a fost săvârșită în afara credinței omului. Puterea de vindecare și de viața Domnului Sus a fost pusă în mâna credinței acestui părinte îndurerat. El a crezut cuvintele Mântuitorului în felul cum au crezut samaritenii și această credință și-a arătat în dată roadele. Credința adevărată întotdeauna smulge puteri din Dumnezeu pentru înfăptuirea marilor minuni. Credința adevărată este totdeauna urmată de roade binecuvântate din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde totdeauna credinței adevărate pentru că credința adevărată caută totdeauna înălțarea lui Dumnezeu. Omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Isus și a pornit la drum. Credința adevărată este numai aceea care crede cu exactitate cuvintele Domnului Isus. Cine modifică? sau alege numai cei i convine din cuvintele lui Isus, acela nu ajunge la credința adevărată și, deci, nici la ținta dorită. Numai cuvântul lui Hristos naște credința adevărată și credința adevărată te face moștenitor al harului felurit al lui Dumnezeu. Să crezi exact cuvintele pe care ți le spune Domnul Isus și vei vedea lucruri mari. Omul este, de obicei, plecat să creadă pe oameni sau alte învățături care nu sunt în cuvântul scris al lui Dumnezeu și de aceea nu se vede nicio înaintare pe drumul vieții celei noi în Hristos, Isus, viața de sfințenie și de dragoste dumnezească. Când crezi cu adevărat cuvântul Domnului Isus, pornești la drum, la drumul împlinirii acestui cuvânt. Altfel te dovedești fățarnic, una spui și alta faci. Când crezi cu adevărat cuvântul Domnului Isus, pornești pe drumul care te apropie zi de zi, de o asemănare tot mai limpede cu el. Ești ca el în toate: în trăire, în gândire, în lucrare și în jertfă. Cine zice că rămâne în Isus, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăiască așa cum a trăit Isus. Și Domnul Isus nu apăra interesele unei națiuni, ale unei religii sau ale unei clase sociale, el nu era părtinitor și nici apărătorul fără de legii, ci era deasupra a tot ce este pe pământ. El era în cer, deși umbla cu trupul prin lumea pământească. Adevărații lui credincioși sunt ca el. Deși pribegeți cu trupul pe pământ, viața lor cea nouă, duhul lor se află în locurile cerești. Credința adevărată temută în cer, într-o stare de cer, chiar de aici, de pe pământ. În versetul 51 Vedem roadele credinței acestui om. Citim versetul 51. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. Iată un gând duhovnicesc. Când te pogori, adică atunci când te smerești, primești har nebănuit din partea lui Dumnezeu, înțelegi adevărul lui și totul prinde viață nouă în tine și în familia ta. Smerenia învie în tine tot ce frumos, adevărat și dumnezeesc. Mândria însă omoară tot ce e bun și sfânt în viața ta. Nu uita lucrul acesta. Adevărat, zicea părintele Iosif Trifa, Smerenia este semnul cel mai bun și dovada cea mai bună că cineva trăiește cu adevărat în Duhul Evangheliei Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Da. Smerenia este secretul tuturor binecuvântărilor pe pământ și în cer. Ea este forma definitivă pe care trebuie să o aibă orice făptură a lui Dumnezeu, inclusiv omul și mai ales omul. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. Cine vine cu credință la Domnul Isus, ca să-i ceară ceva în legătură cu viața și cu păstrarea ei, va primi neîntârziat răspunsul. Slujbașul împărătesc, prin credință, a plecat după spusa Domnului Isus și nici n-a ajuns acasă ca și primit vestea împlinirii rugăciunii. Fiul său trăia. Credința lui a atins inima Domnului, din care au țâșnit dragostea și puterea lui datătoare de viață. Părinți credincioși, frații mei, îndrăzniți la Domnul Isus cu credință sinceră și vie, și rugați-l fierbinte pentru copiii voștri ca să fie izbăviți de moarte, mai ales de moartea păcatului și veți vedea minuni cum răspunde el. În versetul 52 citim. El, adică tatăl copilului, i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis. Ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. După cum s-a amintit în, cealaltă, în celelalte meditații, Minunea însănătoșirii copilului, săvârșită de Domnul Isus, este o minune întemeiată pe credința tatălui copilului, adică slujbașul acela împărătesc. Ceasul al șaptelea din zi înseamnă ora unu ziua, deci tatăl copilului a crezut cuvintele Domnului Isus spuse la ora unu după measă. Atunci el se afla cam la 25-30 de kilometri departare de Capernaum de casă, distanța aceasta era între Cana și Capernaum. Pe jos i-ar fi trebuit șase ore, iar cu un car sau un cal, întrucât era sujbaș împărătesc, i-ar fi trebuit mai puțin de trei ore. De ce oare și-a amânat plecarea pentru a doua zi? Nu-l interesa pe el soarta copilului său mai mult decât alte treburi? Răspunsul îl găsim tot în credința lui. El a crezut cuvintele spuse de marele învățător sus și de aceea nu s-a mai grăbit. Știa că micuțul său trăiește și deci nu mai are urgență plecarea lui acasă. Cuvântul lui Isus, tămăduitorul i-a dat de plina asigurare. Credința acestui slujbași împărătesc era simplă, copilărească chiar. Nu a așteptat de la Domnul Isus să facă niște gesturi sau mișcări ale trupului și la fel nu s-a gândit că el ca tată al copilului trebuie să săvârșească niște practici religioase și ceremonii ca să obțină vindecarea micuțului său, ci a crezut în mod simplu. Mare putere este credința simplă în Domnul Isus Hristos. Prin ea primim tot harul de care avem nevoie pentru ca să intrăm în moștenirea veșnică a Lui Dumnezeu. În versetul 53 citim că Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus, Fiul tău trăiește și a crezut El și toată casa Lui. Minunile Domnului Isus se pot verifica și chiar trebuie verificate pentru ca să nu creadă cineva că sunt numai simple iluzii, închipuii. Minunile Domnului Isus sunt adevărului veșnic, iar adevărul cere să fie pus la probă pentru a fi cunoscut bine. Numai adevărul cunoscut bine aduce omului libertatea și izbăvirea, curățirea și sfințirea. Minunile Domnului Isus sunt căi văzute pe care omul ajunge să cunoască lucrurile nevăzute, Tainele Dumnezeiești purtătare de viață. Tatăl a cunoscut și a crezut, el și toată casa lui. Scara credinței începe cu treapta cunoașterii. Nu poți să crezi dacă nu știi în ce să crezi. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Minunile întăresc credința, cuvântul lui Dumnezeu îi dă naștere. Să știm bine adevărul acesta. Slujbașul împărătesc, văzând minunea, a fost întărit în credința în care se născuse prin cuvântul spus de Domnul Isus, cuvântul, du-te, fiul tău trăiește. Toți cei din casa Slujbașului împărătesc au crezut și ei minunea aceasta pentru că au văzut vindecarea micuțului, dar credința n-a rămas numai la prima treaptă cunoașterea prin vedere, ci a mers mai departe. Au auzit cuvântul lui Hristos mărturisit de gura tatălui, care a stat de vorbă cu mântuitorul și l-a rugat stăruitor pentru vindecarea copilului bolnav. Mare însemnătate are mărturisirea hotărâtă a cuvântului curat al Domnului Hristos. Prin această mărturisire se naște credința în inimile ascultătorilor și prin credință ajung la mântuire. Tatăl a cerut doar vindecarea trupului copilului său grav bolnav, dar Domnul Iisus i-a dat mult mai mult decât a cerut el. El i-a dat lui și casei sale mântuirea pentru că au crezut. Așa face totdeauna mântuitorul nostru. El dă mult mai mult decât cerem, numai să cerem cu credință, având în vedere voia și slava lui Dumnezeu. Să ne grăbim și noi, iubiți ascultători, și să cerem de la Dumnezeu harul mântuirii cei care nu-L avem, iar cei care-L avem, harul de a-L primi ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Cu aceste gânduri și îndemnuri minunate anunțăm încheierea programului I054 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu cea minunată să fie și să rămână peste noi. Amin.